E o segundo forar seu se souera Así luata del teu peito Se soltará Todavía este vendré dos silentes Se poderá camiñar o reanto malo dentro se cala non te habitando las calles en la cuerda y la canela anhelando libertad se pudiera rescatar a esta nena que está en de... amor Fuuu E armase en... Edad Stand up. Cândola, Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é Que maiz forrela. Baixamos a Vila Morena para falar e recibir a Luis Crespo, que según teño entendido é o director do Festival Internacional de Títeres de Redondela, que este ano cumple unha morea de aniversario. Vamos a saludar entonces a Luis Crespo. Moi boa tarde, Luis. Boa Luis. Sí. Or es escoiterme, Boa tarde. Me parece que este ano cumplides case nada 25 25 aniversario non? Pois pues a verdade é que sí que o tempo pasa que de pronto son anos que dio o poeta, verdade. Mm. Eh, a verdad que esta standda arrancou a lápolo 2000 mm. era unha idea dude dun veciño. Que era Juan Juan Moedo que, Eso, pero, o sea, memorial, memorial Juan Juan Moedo ¿no? Claro, iba a xe contar Porque claro, é memorial Juan Juan Moedo Porque digamos o, o, o inicio eh, eh, Redondela esta hermanada con Titirimundi Que é outro festival que se falla en Segovia sí. En realidad de Juanjo Pois pues, visitar a Titirimundi eh, Como presidente da asección de, de veciños Dixo, porque non facemos un festival así en Redondela sí. Pero a verdade é que un desgraciado de accidente casero pois falleceu Juanjo sin, sin poder ver nunca ese esa, esa hipotética idea, ese lanzamiento, esa propuesta. Entonces eso fixo que un montón de colectivos, de gente do pobo, unírase cunha soldadura afectiva importante sí, sí, sí. Eh, para levantar e celebrar o primeiro festival en torno a, a memoria de Juanjo. Moi ben. Eh, eu penso que esa que esa que esa base tan tan dramática mm. Pois tamén eh, Demostrou que, que Era unha boa idea E que, e que esa unión Era unha unión mm. Ferrea Muy ben bueno, pues, pues, Felicitacións, 20 anos de, de, de saúde 25 anos de saúde Que se vai a celebrar o día da zano, do, do 13 ao do de maio non? Exactamente, exactamente Que, que, que tendes moitísimas actividades, que tendes moitísima participación, teño entendido que Copy, Copy Birredondela, a la nube, pastelería Fil, bueno, é un un amorella espero. Eh, eu quería centrarme nunha cousa. Eh, os colexios e os rapaces están moi implicados, non? Pois a verdade é que si. Sí non chego a ganar un dos problemas que temos graves e que non podemos atender tanta demanda a cousa como é eh, como naceu isto non nos diriximos en primeira instancia aos colexios públicos claro. da Vila da Redondela sí, sí. a partir de aí pero que temos un teatro máis ben pequeno sí. pero a verdade que normalmente estamos metendo entre 1500 e 2000 rapaces son a campaña escolar que son as funcions especiais, xe tanto para infantil como para primaria. Bueno, unha moi barbaridade, unha, unha morea, bueno, de, de o sea, creo que va a morrer de éxito, a verdade é que ao ser internacional ten desparticipación de varios países, entre eles Portugal, lógicamente, claro. eh, eh eh Catalans. Pois mira, vouche dicir unha cousa. Historicamente eh, estes 25 anos sempre tuvimos porque eu penso que o 80 90 da proposta eh, de teatro de títeres y de teatro de rúa ven de Cataluña. siempre decimos que podríamos fazerr un festival só con compañías catalanas. Ajá. Entonces este no queríamos repartir un pouco porque sempre temos una importante presencia de compañías catalanas sí. entonces este ano esa mirada retrospectiva, eh quisemos lle dar oportunidade a outras compañías. Moi ben, moi Entonces, de Portugal hermanados completamente, ¿non? Eh tamén de, outro, de outras zonas de, de, de Europa. si sí temos de Países Baixos, temos de Francia, temos de Latinoamérica, ven de México, o grupo Santimbanqui, que xo, mira o que a vida que xa o tuvemos na, na, na, terceira, na terceira edición. Ven sí, sí. eh, da Argentina Sergio Mercurio, que é o de Banfield, sí. que tamén xa por eso son dos titiriteiros latinoamericanos máis destacados. É sí, sí. a verdade que temos aí, temos a, a Di Filippo Marionete, que ven de Italia, sí. bueno, A verdade é que temos en, en conxunto en compañías nacionais e internacionais unhas 15 mm. e outras 15 galegas. Intentamos misturar iso que se está facendo fora esas propostas máis contemporáneas co que se está facendo en Galiza. Moi ben, moi ben. Vamos a ter vamos a, ter a posibilidad de os que se acheguen en Redondela desde o día 13 de azoa 9 unha grande representación... Internacional, como dices vos eh, Escoita, e eh, eh, irmanarse con outros, eh, con outros lugares Donde se celebran eh, eso, Titi e Indaina Tambén o facedes? Claro, nos estamos abertos a todo tipo de propostas Digamos que o... Por así decir o PAI sigue sendo Segovia, co que nos traballamos. Uh -huh. E a partir de aí, van xurdindo diferentes festivais en diferentes sitios. Pois uh -huh. que a veces, porque moitas veces unha compañía, sobre todo as que venen de lonxe, pois teñen que facer por lo menos tres, catro plazas deste circuito de festivais que hai en maio, para poder que sexa viable esa, uh -huh. esa xira, non? entonces por lo menos, eh, con Sevilla... Eh, con Bilbao, con Mallorca mm. eh, con, eh, con Segovia eh, eh, dentro de esas todas grandes, grandes por lo menos capitales de provincia es eh, bastante más grandes que Redondela que un pueblo de 29.000 habitantes mm. pues está Redondela Sí, sí, sí, sí, é certo sí. Bueno, Cantabria e eh, eh, sí, Valencia tamén Sí, no? o sea que... sí hai moito xo so calor eh, eh, Eu penso que cosanos foron seindo máis Porque a idea é boa mm. Sabendo que tamén son, a verdade, bons artistas Que están de xir aquí e eh, Tamén é un pouco tontería non aproveitar Non aproveitar iso, non? Mm -hmm. eh, penso que cosanos Eh, foron aflorando De alguna maneira Diferentes festivais En diferentes sitios Eu Aquí Conhecemos que, que Porque veñen tamén eh, En alguna ocasión Eu Cheguía a ver aos irmáns portugueses Ruizousa Me parece Que, que estiveron, por, estiveron por aquí Pero que son É eh, eh, eh moito Esa irmandade Galego-portuguesa Non? É moito Si sí, Si sí, sí, sí, A verdade que Moita imbricación eh, no, sin, A mellor Se si fueran doutro país pois sería enviable, pero sendo aquí temos unha relación xa todo ano porque eh para a eh, Rondera está moi preto da fronteira, eh eh xa temos unha relación todo ano de podernos ver ou que sexa cousa que con outros países sería sería enviable, non? Mm -hmm. Bueno, eh, tendes aí unha representación de, de titiriterios extraordinaria no Bueno, aparte de, de Tatán, que chamén, coñecemos, que, por certo, debe ser un, un espectáculo cada vez que mm, este homen... además é moi solicitado nos colexios, eh? Sí, sí, sí, sí. Ademais, eles teñen que mm. que teñen a, a función circus mm. que é Miguel Borines, mm. e que é unha función que que fala desas bellas estrellas do circo e da titiritada mm. como foron pasando os anos non? E, eu penso que o tempo foi a mellor, é unha mm. función que xa ten, a mellor 35 anos mm -hmm. e eh, eh, eh, foi sí. embellecendo moi ben, moi ben, moi ben eh, e non che vou enganar. Temola en cartel, dende que eu teño así un pouco de rexio, sempre, salvo que por algunha circunstancia, é desas poucas funcións que, casi che diría eu, que atemos fixa no programa dun ano pa outro, porque Calei. tamén penso que hai que exprimir ahora a esta xente que está eh, mentras estejicha, sabe? Sí, sí, sí. sí. <risas> bueno, de verdade que é eh, eh, unha participación yo, yo unha ledicia que non é solamente eh, eh, eh, bonita e eh, especial para os cativos, sino en que tamén os maiores disfrutan con ela. Por certo, contábame a mí un, un, un amigo que teño de, de por aí que, que resulta que eh, ian os titiriteiros por as vilas ou por as, por, por, por as aldeas e os povos e o córdamo encortegada de baños que ían cun co, un cego e as veces cun co, unha zanfona tocando e cantando Yo o titiriteiro facendo fa, mm, unha eh, representación sí, de algo que tiña que ver co, co, co propio pobo ¿no? exactamente, exactamente é un pobo a, a, digamos, esa tradición máis máis antiga Logo, nesta zona estuvo Silvent con a Barriga Verde, que tamén eh, forma parte desa parte iniciática dos titiriteiros galegos, uh -huh. ala los 50, e se movía máis por festas, pequenos povos, unha pequena barraca, e facía dentro unha función co seu personaje protagonista, que era Barriga Verde. É uh -huh. eh, eh, a verdade que sí, que sí, Bueno, que que sé que tes que estar moi a, a, no a carón precisamente de, de esa organización que que leva muitísimo traballo posto que todos son son as participacións que tendes eh, porque aí que tedes que elixir tamen sitios, tendes que elegir lugares no, porque... para poder para poder a, a acoller a todas esas persoas e ya verdade de que mm, bueno, nos cada vez que entrevistamos alguén despois ten certo éxito, por lo tanto, somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, ah, claro, xa sabes. Maravillas, estupendísimo. Xa, xa sabes. Queremos desexarte moitísimo éxito e agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe Que continuaremos incomodándote ao final do, do traballo Para que nos fagas unha valoración de como foi o, o, o festival Cando queirades, cando queirades me chamades e falamos un ratiño Do Redondela, dos Títeres, de Galiza, de, do Hermanamento con Portugal Eso. E da vida en xeral pois agradecerche moitísimo esa participación tuida de hoxe eh volvo a repetir éxitos hasta logo hasta logo boa tarde Boa tarde Vamos a despedir a um, Luis Crespo deseándolle todo o mellor con un bocadiño máis de música kera